Mörfi kisasszony a szép reményű hajadon. A kis Tamara pattanás törvénei A tinédzser számára Murphy törvényét a pattanás testesíti meg. 2. Megjött a katalógusból rendelt új ruhát? Új körömcipőt vettél és előállt az udvarlót, hogy újonnan fényezett sportkocsián a diszkóba röpítse? Új pattanásod is van. 3. A pattanás egész nap nyugvó állapotban van, halvány, rózsaszín, foltoska csupán. Ám amikor csak fél óra van hátra, életre gerjed, és generátorként, jelzőlámpaként kezd ügtetni arcadon, és semmivel sem lehet eltakarni. A törvények törvénye Szellinéni felfogásában. Ha nem a pattanás kap el egy fordulóra, akkor a menstruáció. A havibaj törvénye. Akkor terítve, amikor elérkezik a nagy pillanat. A fantasztikusan fontos házi buli, az első alkalom, és utána a szerelmes bóklászás. A hétvége Szántropé van, vagy ha már itt tartunk, az esküvőd. Az akkor már inkább szellinéni féle törvény. És persze a második lehetőség egyáltalán nem jön meg. Ez a változat olyankor súlyt le rád, amikor életbevágó ügyeidben minden összpontosító képességedre, intelligenciádra és önbizalmadra szükség lenne. A bajba került lányt olyan arckifejezés jellemzi, amilyen Szent Johanna arcán ülhetett, amikor az égi hangokat füleltem, és arról is fel lehet ismerni az ilyen lányt, hogy képtelen felfogni többet, mint a hozzáintézett szavak egynegyedét. Szindi törvénye az igazán csinos cipőket olyan nőknek tervezik, akiknek csak négy lábújuk van. Pojanna törvénye a pokolba vezető útról. Mint a glória fénylene körülötted, amikor vállalod, hogy bedobod a szomszédnéni nagyon fontos levelét, egy héttel később találod meg a bevásárlószatyod mélyén. TV szabály. Kedvenzenek arod mindig olyankor kerül képernyőre, amikor apád meccset néz a másik csatornán. Sally Mansell törvényei az esti programokról. Ha egy házi bulin egész éjjel a szerelmi életedről mesélsz egy csinos, intelligens fiatal nőnek, kiderül róla, hogy apáca. 2. Ha kellően raffinált italt választasz, a következő fél órád egy virágcserép keresésével fog telni. Margaret a pimas eladó lányokról alkotott törvénye. A kóros lesóványodás terjedésének a londoni butikus lányok a fő Alig múlt 16 éves, és már öregnek, kövérnek, és nagyon vidékinek érzed magad. A feeling till lidivat törvénye. Olyan vagy, mint egy rózsásarcú parasztlányka. Ezért zöldre fested, és mohikánosra vágatod a hajad. Hat pár fülbe valód össze a füledbe, és fekete rúst használsz. Most olyan vagy, mint egy rózsás arcú parasztlányka mohikán frizurával. Ebot kisasszony deviancia törvénye. Azon a héten, amikor végre összeszedted a bátorságodat, és mohikán frizurát csináltattál magadnak, olyan mesés állást ajánlanak, amelynél előfeltétel a végletekig konvencionális megjelenés. Vanda időjárási előrejelzése. Ha szappannal csinálsz magadnak frizurát, elkap egy felhőszakadás. Dot divat paranóiái Murphy törvénye azt jelenti, hogy próbálás közben iszonyúan kínos helyzetbe kerülsz. 2. Ha az áruházban közös próbaterem van, tele lesz hatalmas, barnára skandináv szépségekkel, vagy karcsú sötét hajú lányokkal, akiken minden úgy áll, mintha rájuk öntötték volna. 3. Ha egy személyes próbafülkék vannak az áruházban, beakad a hajad a szoknya cipzárjában, és hét hét kell görnyednek, esetleg bugyit csípődik be a szoknya cipzárjába és a fogaddal próbálod kiszabadítani. Esetleg mindkét lábaddal bújtál a szoknya egyik szárába, vagy csak esetlenül ácsorogsz a hátul biztosító tűvel összefogott, összecsomózott válpántú melltartóban, és épp ebben a pillanatban kandikál be egy elegáns, kifogástalanul kozmetikázott elárusító hölgy, hogy megkérdezze. Segíthetek -e valamiben, asszonyom? A drága felszerelések törvénye. A hanyag külső kerül többe. Toja bánatos megjegyzése. Ha sikerül kialakítanod a csak rád jellemző külsőt, leutánozzák. Judith punk törvényei. Az a legnagyobb baj a panksággal, hogy az utcátokban mindenki tudja. Igazából a Duncanék Judia vagy, és folyton a nagymamád egészsége felől érdeklődnek. 2. Te most pank vagy, semmi közük hozzá, hogy napközben az alkalmi áruházba vagy elárusító A kihozanodás törvényei. Nem könnyű fenntartani a meggyőző pankos külsőt, ha az ember a nyolcadik hónapban jár. 2. Az a szörnyű a fiatalságban és a nagy álmokban, hogy titkon sejti az ember. Mindez bromli lakótelepén fog végződni, összecsukható gyerekkocsival és családit ragadcsal.